Heere, wat een voorrecht is dit nie om ook in hierdie ochend as die kinders by mekaar te wees nie. Ons het hierdie wonderlijke vooruitzicht, Heere, van een nattigheid wat geval het in die nacht en Heere, ons vertrouw u nog nie net hier by ons nie, Heere, maar op soveel plek in ons land. Heere, dankie dat u oor nie te doof is om ons te oor nie en dat die arm nie te kort is om ons te help nie. Heere, in vanochtend is ons hier vergader in die naam om u te verheerlik. Maar nie net dit nie, ons is ook hier om na die stem te luister. Heere, kom praat met ons, ons as die kinders luister. Amen. Voor die koorleier van die koragiete, op die salm, U was goed vir U land, Heere. U het aan die nageslag van Jacob een nieuwe toekomst gegeen. U het U volk sy sonde nie toegereken nie, hom al sy skuld kwijtgeskeld. Sela. U het U woede laat bedaar, U gloeiende toren laat afkoel. ontferm U weer oor ons, o God, ons Verlosser. Moet toch nie langer op ons torenig wees nie. Sal U dan altyd vir ons kwaad bly? sal jy dan die toren van geslag tot geslag laat voordier? Wil jy nie weer die lewe vir ons niet maak, so dat die volk hulle vreegde in jy kan vind nie? Laat ons die trouwe liefde belewe, skenk ons die reddende hulp, jyre. Ek wil luister na wat God die jyre sê, want sy woord bring vrede vir sy volk, vir die wat om getrouw dien. Hulle moet net nie weer afdwaal nie, Waarlik uitkomst is nabij vir die wat om dien, hy sal sy redende mag in ons land openbaar, liefde en trou sal mekaar ontmoet, gerechtigheid en vrede sal mekaar omhels, trou sal uit die aardheid opspruit, gerechtigheid sal uit die jimmelheid afkom, die Heere sal voorspoed skenk, en ons land sal sy oes gee, misschien moet ek myself net daar onderbreek, die van julle wat by die toeristingsgeleentheid was, die derde korte taal sal weet, ons het met Jeremia 29 vers 11 gewerk, en die woordkie shalom, of vrede, is in die nieuwe vertaling, met voorspoed, vertaal. Ek het nou nie gaan kyk, na die, na die Hebrews, in psalm 85 nie, maar ek het een vermoede, die nieuwe vertaling is baie lief, om die woordkie shalom, met voorspoed te vertaal, terwyl shalom, baie meer as voorspoed is. Uhm, So ons sal ook ons sê, die Heere sal vrede skenk, die innerlijke vrede, die hulnes, die jelheid wat Jesus bring. Die gerechtigheid sal om vooruit en een pad maak vir sy komst. Ken jy hierdie twee mense? Apanus Seen, Niek en Ben Hubbard. Hulle is die nieuwe intrekkers by ons nie, maar dit is een vindingrijke pa, wat gefrustreerd was, as sy sien gaan keier het, dat hy nie vir sy pa laat weet het, ek is nou veilig daar, um, jy kan nou maar rustig slaap, vader nie. En toed hierdie, toed hierdie pa, uh, en as ons nou mooi Afrikaans wil praat, dan moet ons praat van een toep, een toepassing geskrywe, een app, en dit op sy sien sy cellfoon gesit. En dit het veroorzaak dat as sy pa een boodskap gestuur het na hierdie sien toe, dat daar dan een geluikje afgegaan het en dat hierdie, excuse nou vir my Engelse taal, dat die screen geblok word of gelok word. En voordat hy nie sy pa antwoord op die boodskap nie, kan hy sy phone nie gebruik vir ander redes en ander doeleindes nie. Daar is nou so met die Engelse weergave. An alarm sounds and the screen is blocked with a message, so Ben will not be able to use his mobile until he replies. Ek weet baie van julle, sy kinders, het eindelijk groot geword in die tijd voor cellfone, maar onthoud dit toch nog maar vir die kleinkinders. Ek weet nie waar, krui mens hier die niek hubbet in die handen nie, maar dit klink na a, a ookie wat kan werk. miskien moet ek, dalk nou, ek het nou die maasheid met my kom praat, uh, hier sit drie matriekie lante van ochend, uh, twee van hulle was op 'n boot geweest denk ek, en die een was hier in Hartenbos, um, vir hulle matriek vakantie, so, ons wil nou geleentheid gee, dat hulle somme vir ons kom terugvoer gee, en vir ons kom vertel, het julle toe julle op die boot geland het, julle ouwers laat weet, ons is veilig daar, moet nie oor ons bekommerd weesie, het julle, die matrikulante, ja, die maaske het koppe. Goed. Maar, jylle weet hoe dit werk. Uh, ons allemaal het al, het al iets daarvan beleef, selfs voor die tyd van cellfone toe, gewone um, telkomfone nog die, die enigste middel van communicatie was. Dis, a, dis soos pa, wat vir sy kind sê, asjeblief, as jy wegrij hier by my huis, of gaan keir ergens, as jy aan die kant gekom het, bel net, en sê, jy is veilig daar, dan is pa en ma rustig, en het hulle nie een slaapeloze nacht nie, en so het hierdie seen om toe nou nie, eindelijk gesteer aan sy pa en sy ma nie, en dit het so een of twee keer gebeur, dat hy gaan keir het, en dan nie vir sy pa laat weet het nie, en tot die pa toe nou een reling getref het, en gesê het, luister die jongman, as dit nou weer gebeur, dan kom jy dadelijk van jou keierplek af terug huis toe, of ek omhaal jou. Jy laat weet, as jy daar gekom het, dat ons weet, jy is veilig. En so het toen nou gebeur, dat hierdie sien weer vergeet het. En die pa vat toe die telefoon, en hy moet hierdie onaangename taak um, op sy skouwers neem, om hierdie sien te bel en te sê, luister, jy kom terug, nou. Nou en hy vraag toe vir die Heere sit toch net te wacht voor my mond, en hy vat die foon, en hy bel sy sien, en hy gee die foon net so een lui, en hy sit neer. Die pa het net die foon neergesit, toe lei die pa sy foon, toe sit die sien, en hy sê, pa, ek is hier, ek is veilig, en die pa, hal ferm, vraag, maar hoekom het jy nou eers laat weet, en die sien sê, pa, ons het so bezig geraakt, ons hier kom, maar toe ek die foon een keer oorlaai, to onthou ek, toe ek foon een keer oorlaai, to onthou ek, ek moes pa gebel het. Ek denk, het is baie van onze ervaring al gewees, nee, met ons kinders, dat ons graag wil, dat hulle moet vir ons laat weet, is hulle veilig gearreferd op een plek maar toe ek nou oor die goedkies bekie dink, toe het ek gewonder, hoeveel keer het God nie ook al ons foone in anderlingstekens net een lui laat gee, so dat ek en jy kan onthou om huis toe te bel nie. Hoeveel keer het God nie een mist kol op ons selffone gelos om vir ons te sê jy moet terug by jou, huis doen nie nou dis adventstijd dis kersttijd ons hoor die kerstmuziek, nou wil ek gaan kyk of ek, of ek dit nou hier kan doen ons hoor hierdie, hierdie type van muziekies op. maar daar. Dis die goed wat ons hoor as ons in die tyd in die winkels rond beweeg na die radio luister, dis die speciale aanbiedings, dis die liggies, dis die kersmuziek en die goed irriteer betek hier die wit waks uit ons uit. Op een vreemde manier is dit dalk Godse mist kool. Is dit Godse manier om ons te herinner Het jy contact gemaakt met my in die tyd? Het jy teruggebel huis toe? Hoor jy Godse foon lei? Hoor jy die mistkool? Nou, daar is baie dinge wat ons oor die tyd waar ons leef kan sê. Ek denk, een woord wat mense lief is om die daar rond te gooi, is die woord onzekerheid. Um, daar is een paar goedkies wat onzeker is. Ehm, um, Ek denk dat onlangs toe was die um, springbok rugby span onzeker, hulle toekomst en al die goed, maar hulle het gelukkig na nou die wereldbeker vir ons gewen, maar die Brutea kriketspan, ons is onzeker oor hulle. Ons is onzeker oor SHL, ons is onzeker oor SKOM, daar is een paar goedies waar ons onzeker is. Daar is ernstiger goedies waar ons onzeker is, soos die droogte. Ons is onzeker hoe lang dit nog gaan aanhou, wanneer die verlichting in die reen gaan kom vir soveel dele in ons land wat gebuk gaan onder droogte. En dan as ons met hierdie onzekerheid geconfronteer word, dan sit amper asof daar een miswolk tussen ons en God inskywe, soos wat daar baie keer daar onder in die strandgebied, een miswolk inskywe, dan verloor ons ons uitsig op God. Ons raak vastgevang in ons onzekerheid ons word verlam, ons maak ons self wees, maar ek is op my eie, ek is alleen. Gevolglik raak ons omstandighede vir ons te veel. Dit is al waar ons vastkyk. Ons word amper soos iemand wat nie een verlede het nie. Ons het ook hier toekomst nie. Al wat ons het, is nou. En waar ek nou is, is nie vir my goeie plek nie. As ons God sy mistkool hoor in die adventstijd, hoe dit ook al na ons toe kom, het sy dier een kersfeest liekie of versiering en of dit kersgeskenke is dan wil het ons activeer om te onthou wat moet ons onthou ons moet onthou wat God in die verlede vir ons gedoen het En wanneer ons onthou wat God in die verlede vir ons gedoen het, dan helpt het ons om in die jede te kan oorleef en selfs hoop te kry vir die toekomst wat voorlee. Godse mistkol, hierdie vreemde mistkole wat God vir ons gee in die tyd met liekies en bersenkies en liggies en versierings, is maar net een manier van God om vir ons te laat verstaan, wie is ek en wat kom doen ek in jou leven die Heerde in die toekomst lyk dan nie meer so donker nie, want God is teenwoordig hy is Immanuel en precies dit is wat in Psalm 85 gebeur het, hierdie volk sit vastgevang onder die Persiese Heerskapie en die ooreenkomste met ons tyd is opvallend Het is misoeste, het is droogtes, het is sociale wanorde, onderlinge wantrouwe, gerechtigheid, vrede, liefde en trouw, wat skaars items in die tijd. Maar dan hoor Godse volk die foonlui, Godse mistkol. In vers 2 en 3, hy was goed vir die land, Heere, hy het aan die nageslag van Jacob een nieuwe toekomst gegeen. Hy het die volk sy sonde nie toegereken nie, om al sy skuld kwijtgeskeeld. Wat doen hierdie besalingskrywer? Godse mistkool herinner ons waar ons vandaan kom. Hoe lyk ons verlede? Hoe het God ons in die verlede doorgedra en doorgehelpt en vir ons doorbrake gebring, waar ons met dankbaarheid gevul kan word. Die besalmskrywer begin dier Godse goedheid en vergifnis in die verlede te onthou. En hy denkt daar oor na en hy besef, sjoe, dit iets waar ek my kan verlistig. Dit iets waar ek moet dankbaar wees dat God in die verlede my gehelp het en deurgedraad soveel so dat ek vandag hier kan wees. Hoe dat God ook hierdie volk uit die plek van slavernij gehaal het en eventueel vir hulle verlos het en vir hulle een land gegeet om in te woon en te kan floreer ons wat hierdie psalm vandag lees het een uh, voordeel boor die eerste leesers van psalm 85 want ons weet Godse vergifnis en Godse goedheid waarvan hier geskrywe word het inderdaad vlees geword in Jesus, met ander woorde dit het mens geword iemand wat tussen ons kom loop het, kom woon het, die Jesus kind. Godse beloftes aan die Messias het waar geword. Jesus, Emmanuel, God by ons, is gebore. Die volk wat in donkerte geleef het, het rechtig lig gesien. Nou wonder ek, as ons van ochtend die mistkool van God krijg. En ons word herinner om te onthou, Wat sal jy wil onthou uit jou verlede? Waar het God vir jou deurgekom? Waar het God vir jou gesorg en voorseen? Waar het God jou gaan uithaal? Waar was jou plek van slavernij waar God jou kom uitplik het en vir jou nieuwe land gegeet om in te woon? Ek wens ek kon vanochtend die microfoon Um, somme hier verkoop is geën, dan kan ons ons so anstuur en elkien vertel vir ons, uit jou verlede, waar het God jou gaan uithaal, waar het God jou gehelp, so dat jy vanochtend hier kan sit. Weet jy wat, hierdie mistkol van God wil ons nie net kom herinner dat ons moet terug by al huis toe nie. Dat ons moet onthou wat God vir ons in die verlede gedoen het nie. Hierdie mistkol van God, kom sê ook vir ons, daar is een kanaal na God toe. Sy telefonummer is nooit beset nie. Ja, ek kan terugdink aan die verlede en dankbaar wees oor hoe die Heere my in die verlede gehelp het, maar ek sit nou in die tijd van ontwrichting en onzekerheid en daai leid na God toe, die kanaal is oop. En as ons die mistkol van God krij dier al die irriterende kersweersversierings, dan is het maar net Godse manier om vir ons te sê, maak kontakt met my. Bel terug huis toe, ek wil weet hoe dit met jou gaan, ek wil weet of jou ok is. En dan het ons die geleentheid om ook ons versichtinge by God te gaan neersit. ons nood en ons smekinge vir hom te gee. Dis wat besalm 85 ons leer. Vers 7 en 8 sê, Wil u nie weer die lewe vir ons niet maak, sodat die volk weer hulle vreegde in u kan vind nie. Laat ons die trouwe liefde belewe, skenk ons die reddende hulp, jyre. Dis wat besalm 85 vir ons kom sê, daar is een oopkanaal na God toe. As ons in die mistkol van God krij, kan ons op ons knee sakken sê, Jere, dis wat ons nou is. Wil jy nie weer vir ons vreugde gee nie? Wil jy nie weer vir ons vrede gee? Wil jy nie weer vir ons reen gee? Vir ons een nieuwe leven nie? Wil jy ons nie kom bevry van ons moedeloosheid en ons moegheid? en ons vastgelooptheid nie. Wil jy nie een nieuwe begin met ons maak nie? Verheegde vir ons terugzit in ons leven nie. As ons in hierdie Adventstijd, hierdie kersfeesttyd, die liekies hoor, en die liggies wat flikker, en die geskenke wat oor ons um, geadverteer word, en ons sê nie kersbome en al die goed, dan is het Godse adventsfoon wat lui hy geef ons een mistkol ek wil vanochtend raai dat God die technologie voor is ek wil het nie raai nie ek weet het maar wat ek wil raai is dat God op jou phone sy app geïnstalleer het en as die mistkol van God kom, op wat er manier ook al, al is het hier irriterende bouw nie emeliekies of wat ook al, dan word jou foon geblok totdat jy terug by al huis toe en met God praat. Hierdie Adventstijd hoor ons die mistkol van God aan mekaar en ons onthou waar ek vandaan kom. In die jede en ek my versichtinge met hom uitklaar en my hart voor hom uitstort, en dit gee my hoop vir die toekomst. Gelukkig bly hierdie vraag nie net in die lichaam, Herre, sal nie nie weer vreegd in ons levens kom terug sit nie? Sal nie nie weer ons leven kom nie maak nie? Hy het reeds gedoen. Hy het reeds met die komst van sy sien ons vrede fors gewordt ons blijdskap en die vrede en blijdskap is net te vind in Jesus en dis my gebed dat ons in die kersweest ook in Jesus die vrede en die vreegte sal vind wat ons nodig het om te kan oorleef Godse mistkool hy wil weet hoe dit met jou gaan hy wil hy, jy moet kontak maak, hy wil hy, jy moet om bel, hy wil hy, jy moet, moet om praat. Kom ons onthou, in hierdie kersweest tyd, dat die irriterende goeikies wat ons beleef elke dag in die winkels, jy is Godse manier is om vir ons te sê, bel huis toe, praat moet my, dit is waar oor kersweest gaan, nie oor geskinkies en oor liggies en oor bou nie emlikies nie, hou die verlosser, die vrede fors, wat vir ons gebore is. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat ons nie alleen hoef te wees in ons tyd van ontwrichting of onzekerheid nie laat op een verskeidenheid van maniere 'n mistgol om ons te laat onthou wie u is hoe u in die verlede vir ons gehelp het. Here, ons harte is vol dankbaarheid. Ons soef vanoggend ook eintlik met 'n skok terugdink oor ons lewe en besef, jo, oral is daar is daar tekens opgerig van hoe dat u vir ons gehelp het dit gee ons moed in hoop, van en hoop, vanmorgen en oormorgen. is Immanuel, God by ons. Heren, help ons om in hierdie tyd die oproep te beantwoord, terug te by huis toe en die koneksie te maak met ons hemelse pa. Heren, sê ons in hierdie vakantietijd, dit is een bedrijvige tyd, um, van ons lidma te kry vakantiegangers, en ja heren, miskien is dit ook een geleentheid wat hy vir ons gee, om ook ons stories en ons getuienisse met hulle te deel van hoe u die verlede vir ons gehelp het, so ons weer vir mense kan moed en hoop gee. Het is nie om doverneer te heren, dat u ook mense vir ons pad stuur in hierdie tyd nie. Gebruik ons as u gesteerd is. Heren, seen ons, en maak vir ons tot een seen vir ander. In Jesus naam bid ons dit. Amen.